četkom. Travanje 1355. Venecije se nalazi u stanju strave. U gradu su ljudi od vlasti okupljali pouzdane ljude i naoružavali ih. Tako je negdje između 6 i 8.000 naoružanih ljudi izašlo na ulice. Postreba od stotinu konjenika dovedena je u grad kako bi se brzo moglo intervenirati ondje gdje to bude potrebno. Grad je u izvanrednom stanju, vlasti su znale da se sprema prevrat. Da stvar bude još groznija, taj je prevrat isplanirao i vodio nitko drugi nego mletački dužd Marino Faliero. On je planirao zbaciti patricije vlasti. Urota je otkrivena, pripadnici naoružane milicije uhićivali su po gradu urotnike. Među njima je bio i Marino Faliero. Vijeće desetorice trebalo je odlučiti što će s urotnicima. Za većinu njih presuda je lako donesena, ali za duž da ju je bilo teško izreći. Zato je vijeće odlučilo da iznimno u tom slučaju u svoj sastav primi još 20 patricija. Tih 30 ljudi donijelo je odluku da se dušt pogubi. John Julius Norvić u knjizi Povijest Venecije piše. Falieri nije pokušao zanijekati optužbe. Sve je priznao, prihvatio krivicu i proglasio se vrijednim najviše kazne, koji je bio spreman i prihvatiti. Presuda je donesena 17. travnja, sljedećeg jutra u tri sata ujutro, taj starac odveden je iz svojih privatnih prostorija u dvorani vijeća. Otuda doveden je do vrha mramornih stepenica, koje su se s prvog kata lođe spuštale u dvorište palače. S njega su skinute sve oznake položaja. Njegova duždova kapa zamijenjena je običnom okruglom kapom. U kratkom razgovoru on je zamolio republiku za oprost i potvrdio pravednost svoje kazne. Tada je stavio svoju glavu na paanj. Bila je odrubljena jednim udarcem. Vijeće desetorice bilo je tako šokirano urotom koju je pripremio dužd Marino Faliero, da u zapisnicima među popis osuđenih nije moglo napisati njegovo ime. Gdje je trebalo pisati Marino Faliero ostavljen je prazan prostor i za njega su bile napisane riječi neka se ne napiše. Urota koju je zamislio dužd potresla je Veneciju, koja se oporavljala od nedavno završenog teškog rata žđenovo, ali stvari će postati još gore. Kralj najvećeg kraljevstva u Srednjoj Europi odlučio je iskoristiti taj trenutak kako bi Veneci uzvratio za poraz kojemu je ona nanijela pri deseta godina. Godine 1301. za kralja Ugarske i Hrvatske okrunjen je Karlo Robert. On je bio prvi anžuvinac koji je okrunjen za Ugarsko-Hrvatsko kralja. Od tada su vladari iz te kuće zavladali zemljama od Škotske do Pirineja i Juga Italije. Karlu Robertu bilo je 13 godina kada je kući Anžuvinaca priskrbio još jednu krunu. Sljedećih nekoliko desetljeća on će se boriti s plemićima Ugrskoj i Hrvatskoj kako bi učvrstio svoju vlast. Kada je Karlo Robert umro, ostavio je sinu Ludoviku, koji je za kralja Ugarske i Hrvatske okrujen 21. srpnja 1342. uglavnom sređeno kraljevstvo samo u Hrvatskoj i Dalmaciji bilo je problema. Plemići su još uvijek bili neposlušni. Venecija je učvršćivala svoju vlast u jadranskim gradovima. 18 godina stari Ludovik krenuo je 1344. na jug. Iz početka stvari idu povoljno za mladog kralja, ali dvije godine kasnije Venecija mu kod Zadra nanosi težak poraz. Godine 1348. sukobljene strane sklapaju mir na 8 godina. Kada je mir istekao, kralji bio spreman za novi rat. Nada Klajić u knjizi Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše. Premda su Ludovik i Venecija prekvoračivali osmogodišnje primirje, sve do njegovog svršetka protivnici ne ulaze u rat. Glavni uzroci tome ne leže samo u obostranoj prezaposlenosti, nego i u trajnoj nadi da će se beskonačna pregovaranja konačno jednom uspjeti završiti. No, ni za to nije bilo izgleda, jer Ludovik nije htio pristati na mletačke uvjete o i Dalmacije. Kad je opet jednom nudila novac, on joj odgovara neka se ništa ne uznemirava zbog početka rata, jer će joj tri tjedna prije nego što ga započne poslati glasnika s pismom. Ipak, Ludovikove ratne pripreme ne ostaju dugom lečanima tajna premda on vješto prikriva pravi cilj rata. Iz Zagreba, gdje je već okružen vojskom, Ludovik izdaje proglas kao katolik i najkršćanski vladar da želi pokoriti Raško kraljevstvo, koje je nekad pripadalo njegovim precima, a sada ga drže buntovni šizmatici. Za takav ga je potklad zamolio i sam pap. Ludovikan žuvinac nije namjeravao krenuti na Rašku kako bi se borio protiv pravoslavaca i krivovjeraca. Njegov pravi cilj bila je Venecija. Ali naopće za prepaštenje mleča na kralj star tada 30 godina nije krenuo uobičajenim putom u rat. On će napasti Veneciju na mjestu gdje ona bila najranjivija. Do tada ratovi s Venecijom uglavnom su tekli tako da bi kraljevska vojska došla u Dalmaciju i opsjela gradove kojima je vladala Venecija. Uslijedili bi mjeseci, uglavnom bezuspješne opsade, okršaj oko Zidina i paljenje zalađa gradova. Ludovik je imao drugačiji strateški plan. Prvo je okupljao vojsku pod izlikom da ide u rat protiv Raške. Onda ju je razdvojio na dva dijela. Jedan je dio pod banom Ivanom Čuzom krenuo u Dalmaciju, običajenim putem. Taj vojska uz potporu hrvatskih plemića okružila dalmatinske gradove i zatražila predaju mletačke posade i vlasti. Ali drugi dio kraljeve vojske, onaj veći, krenuo je udariti u glavu, na samu Veneciju. Vjekoslav Klajić u knjizi Povijest Hrvata piše. Već 28. lipnja 1356. dođeše pred mletački grad Revizo Ugarske prednje Čete, koje su se sastojale od njemačkih, furlanskih i ugarskih konjanika. Prvih dana srpnja stiže onamo i kralj Ludovik s glavnom vojskom, u kojoj je bilo najmenje 40.000 konjanika. Vladari gornjo-italskih gradova kao Carare, della Scala i Visconti podupirahu kraljevo poduzeće, čim se ubjeriše da je Ludovik samo zato došao da skuči mletke. Za nekoliko dana zauze kralj više utvrđenih mjesta u Treviškoj Marki, kao gradove Azolo, Ceneda i Koneđano. Onda se smjesti u padovi, koju mu bijaše Franjo Karara predao. Tu je kralj primio papino pismo od 4. srpnja, u kojemu se papa gorko tuži što ga je prevarila nada da će moćna ruka kraljeva opornu šiu nevjernika gospodnjih pritegnuti, istaknute rogove otpadnika odbiti i progonjenim pravovjernicima u Srbiji pomoći do slobode. Ludovik je papi otpisao da ga je nevjera mletačka onemogućila da krene na jug prema Raškoj i da se sve može razriješiti sklapanjem mira. Ludovik je papi ostavio da riješi sukob između Ugarsko hrvatskog kraljevstva i Venecije. Gospodarica mora prihvatila je pregovore o primirju, ali oni uskoro dolaze do mrtve točke. Kraj traži da mu Venecija preda cijelu Dalmaciju i to bez ikakve odštete. Tu cijenu mira Venecija nije željela platiti. Rad se nastavio. Rad se sad već bio odužio. Trevizo je odolijevao napadima, Ugarskoj vojsci došlo je do pobuna, Ludovik se morao vratiti u Ugarsku. Ali do provoje došlo u Dalmaciju. Vojst bana Ivana Čuza osmijehnula se ratna sreća. Član Splitske patricijske obitelji Kuteja ovako u svojoj kronici Splita opisao događaje koji su preokrenuli tijek rata u Dalmaciji. Kada je tekla godina 1357. odrođenja gospodina našega Isusa Krista, dana osmoga, mjeseca srpnja, svi plemići i mnogi pučani grada Splita u subotu rano ujutro, Potajno i skrovito naoružani, sastali su se u crkvi svetoga dujma i ondje odredili da pođu po kućama i mjestima gdje su bili plaćenici i da ih uhvate. I tako su išli i gdje god su znali da su plaćenici, tako su ih lukavo i mudro, bez borbe i buke, sve pohvatali i zatvorili u pritvore. I nakon toga su splitski plemići pošli i došli do općinske palače, u kojoj je boravio načelnik i zahtijevali od njega da im da gradske ključeve, govoreći, Želimo dati grad kralju Ugarske. Tada gospodin načelnik, videći da se bez mletačkih plaćenika ne može oduprijeti čitavom gradu Splitu, jer su spličani već pohvatali sve plaćenike, načelnik se naružao svim oružjem i izišao iz sobe. Bacio je goli mač pred njih i molio milost da mu se spasi život i predao im je odmah gradske ključeve. Split se tako pobunio i primio kraljevsku vojsku i vlast. Sljedeći dan to su učinili trogirani. Nakon toga protiv Venecije pobunio se Šibenik, a tri dana nakon predaje Šibenika dolazi do ključnog obrata, nada Klajić piše. Ne čini se nimalo slučajno da upravo opat samostana Svetog Krševana preuzima na sebe ljagu izdajstva i otpada od Venecije. Još od 12. stoljeća opati su ovog samostana živo zainteresirani za vrhovništvo Ugarsko-Hrvatskih vladara. Opat stupa u dogovor sa zapovjednikom njemačkih plaćenika u Zadru Burkhardom Ellerbachom. Oni i njegovi vojnici ulaze u grad preko gradskog zida koji je u samostan Svetokrševana i otvaraju gradska vrata Banskoj vojsci. Tako se Ban našao u gradu gotovo bez ljudskih žrtava. Još je samo gradska utvrda bila u mletačkim rukama koja se predaje tek nakon dva mjeseca. Tako se grad Zadar uspješno pobunio protiv mletačke vlasti. Trebala je vremena da Venecija shvati što se to dogodilo u Dalmaciji. Ponudila je uvjete mira za koje Ludovik nije htio niti čuti. Na kraju u veljačoj 1358. na savjet padovanskog vladara Franje Čerare, mletački poslanici pristali su na uvjete mira kojim je nametnuo Ludovik. Mir je ugovoren u sakristiji crkve samostana svetog Franje u Zadru. Uvjeti mira bili su jednostavni, ali za Veneciju porazni. Za vječno ona se odrekla prava i zahtjeva na Dalmaciju, počevši od polovice kvarnera do grada Drača. Pobjeda nad Venecijom bila je velika. Ona će znatno doprinijeti da Ludovik u povijest uđe s pridjevom veliki. Kada je natjerao Veneciju na potpisivanje tog mira u Zadru, bilo mu je 32 godine. Kada je došao na prijestolje kako bi naslijedio svog oca Karla Roberta, bilo mu je 16 godina. Tada se činilo da mladi kralj još nije dorastao situaciji. Tada se na južnim granicama njegovog kraljevstva stvarao diplomatski i vojni vrtlog, u kojem su bili buntovni hrvatski plemići, srpski kralj, kasni car, bosanski vladari i naravno Venecija. O toj situaciji govori dr. Gordon Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. situacija je tu relativno kompleksna. Naime, činjenica je da je Karlo Robert Ludovik ostavio nasljeđe pitanje dakle, osiguranja prijestolja u Napoljskom kraljevstvu za ludovikovog mađeg brata, to jest vojvodu od Kalabrije, Andriju. A s druge strane, tu je pitanje potpune restauracije kraljevske vlasti. Karlo Robert je gotovo uspio sve, međutim, ostali su pojedin rodovi poput Kneza Nelipca koji je u kninu, koji još uvijek se donekle opirao dakle, kraljevskoj vlasti, Knin je ključ puta prema Dalmaciji, a Dalmacija je ključ puta prema napusku kraljstvu, a istovremeno to se zove kraljstvo Hrvatske Dalmacije. Dakle, Dalmacija spada u kraljevski naslov, a, a živinci su sebi jedan od dakle, ciljeva zacrtali restauraciju kraljstv, kraljske vlasti na području čitavog kraljestva. Tu je trebalo dakle slomiti i moć Venecije, koja istovremeno u principu ako gledamo i napus kraljestva ugrožavala i trgovačke interese napuskog kraljestva i tu se dakle zaigralo dakle jedan jedan čitar niz okolnosti u kojima će se upletiti opet i područje ajmo to nazad Balkana a to je dakle područje Bosne koje je dakle sa Kotromanićima koje se uzdiže i u, u, u tom uzizanju Kotromanića veliku veliku pomoć u principu dati i sam Ludovik, oženivši dakle kćerku Stjepana II. Kotromanića Elizabetu koja će postati onda Ugarska kraljica čija će osoba određivati kasnije tijek a, samih Anžuvinaca na po, području srednje Europe, a s druge strane tu je i pitanje, je činjenica da su se šubići ušli u ženijbene veze sa sada tada već a, srpskim carem dušanom i u trenutku smrti Mladena trećega postavlja se pitanje dakle nasljedstva iza mladena tri u koji će se onda izravno uključiti i ban Stjepan, Bosanski ban Stjepan, a i uključit će se i vojska cara Dušana. Tu će dakle Ludovik morati jednostavno presjeći neke, neke stvari. Karlo Robert sa sobom je u svoju novu kraljevinu donio posve drugačije poglede na kraljevsku vlast od onih koji su do tada postojali u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu. Zadnji vladari iz kuća Arpadovića bili su slabi. Vjernost plemića kupovali su dijeljenjem zemlje i drugih povlastica. Karlo je sa sobom donio anžuvinske poglede na kraljevsku vlast. Sva vlast i zemlja u kraljevstvu, svaki grad utvrda pripadaju kralju i samo kralju. Takav pogled na vlast dovaje kralja u sukob s mnogim plemićima. Karlo Robert desetljećima ratuje protiv ugarskih magnata i hrvatskih i slavonskih plemića, ali polako, koristeći oružje i diplomaciju, Karlo je slamao otpor plemića i stvarao novi oblik vlasti. Stvarao je i nove institucije, jedna od njih bila je institucija viteštva. Tragovi viteštva postojali su u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu i prijanžu Vinaca, ali s njima viteštvo doživljava procvat. Vjekoslav Klajić piše Po francuskom načinu obrazovani, a viteškim duhom opojeni kralj, umio je u svojoj novoj domovini viteštvo prenuti na nov život. Priređivao je viteške igre u kojima je sam sudjelovao. Ugarsku gospodu primamljivao je pak time što je dobitnike nagrađivao grbovima koji su ostali kroz sva vremena njima i njihovim porodicama, kao uspomena na nekadašnju pobjedu. Jednako je Karlo u to ime osnovao redove zlatne ostruge i svetog Jurija, da odlikuje one koji su stekli zasluge za kralja. Vitezova svetog Jurija bilo je 50. Oni su se svakog mjeseca u kralja sastajali da se kralj naužije miloga društva onih koji zaštićuju njegovo tijelo, te brane njegov život i državu. Tim načinom umio je Karlo velikaše, koji su se nekad njemu svim silama opirali, Okupiti na svom sjajnom dvoru, te ih učiniti svojim najvjernijim družbenicima. No bilo je i drugih načina po kojima je kralj k sebi pritegao visoko i nisko plemstvo. U jednu ruku vrlo rado mijenjao visoke državne časnike, pa če je koji put remne i zaslužne muževe otpuštao iz službe bez ikakva povoda, samo da pokaže kako je baš sve zavisno od njegove milosti. Svom nasljedniku, sinu Ludoviku, Karlo je ostavio punu riznicu, snažnu vojsku, ali i neredna jugu kraljevstva, gdje su hrvatski plemići vladali kao da kralja nema. Pored toga, u poslove na jugu Ludovikovog kraljevstva uplitali su se Bosna, Srbija i Venecija. Mladi Ludovik krenut će u taj vrtlog i s početka će mu ići dobro. Raspliče se da 1344. godine će Ludovika vojska uspjeti slomiti dakle, otpor Nelipca u Kninu, prije svega srećom jer sam knjez Nelipac umire njegova Udovica i, i maloljetni sin jednostavno nisu osjećali dovoljno sigurnima prepustit će Knin i time će se otvoriti na neki način slikovito vrata Dalmacije automatski time će se i pitanje oko, oko tog nasljedstva Bribirskih Kostrovice će doći, dakle u principu, jednostavno će se otvoriti u korist sa Ludovika, jer će krajska vojska nakon osvajanja krina vrlo jednostavno moći prodirti u te dijelove, tako da će se uz neke manje okršaje ovi oponenti povući. Ban Stjepan Dvostanski neće više pokušavati igre, dvostruke igre, a Ludovik, Ludovik će se naći u situaciji pred vratima Zadar koji se uvijek bunio, čim se kraljevska vojska pojavi, 1345. podiže ogromnu bunu, tjeraju mletečkog namjesnika iz grada, buna će biti ugušena jer jednostavno kraljevska vojska neće pravovremeno reagirati, ali to će otvoriti vrat tom novom velikom ratu koji će se zakuhati, dakle, između Venecije koja će tijekom rata u principu početi ugrožavati trgovačke interese samog dakle samog ludovika a i činjenica dakle da mu priječi ostvarenje njegove kraljske vlasti na čitavom području kraljestva. Rat će potrajati relativno dugo uz jedan preki 1348. godine djelomično zbog zakuhavanja stvari dakle oko naputskog kraljstva a, a djelomično i zbog činjenice da je u istočnoj europskoj obali u to doba harakuga Godine 1343. umro je kralj Napulja Robert Prastric Ludovik Anžuvinca. Robert imao nadimak mudri Napuljem, to je stjugom Italije i Sicilijom vladao je 34 godine. Bio je treći po redu Anžuvinac koji je tim dijelom Europe vladao iz Napulja. Na samrti on je ostavio oporuku prema kojoj je odredio da njegova unuka Ivana i njezin suprug Andrija, mlađi brat Ludovikov, preuzmu vlast nad Napuljem kada im bude 24 godine. U trenutku Robertove smrti Ivana i Andrija bili su stari 16 godina. Do njihove 24. kraljevstvo je trebala vladati Udovica Sanča. Protiv mladog Andrije bili su moćni plemići. Prvo su okrunili Ivanu, ali Andriju nisu. A onda, nakon smrti Sanče, zavadili su Ivanu s Andrijom. Ovaj se pak mogao krenuti samo svom bratu. Nakon niza manevara, intervencije kod pape, akcije kraljice Elizabete koja je puna novaca krenula na jug Italije, Andrija se približio kruni. Ali prije nego što je trebao biti okrunjen, protiv njega je skovana urota. Vjekoslav Klajić piše... Do stoga šestoga rujna Andriju u Abersu tobože u lov. Onamo dođe i supruga njegova Ivana sa svojim dvorom. Nakon lova pođe čitavo društvo u samostan svetog Petra izvan grada, da se uz bogatu gozbu odmoni. Zabava trajaše do ponoći, na što odoše svi spavati, a i Andrija i Ivana skloniše se u svoju spavaonicu. Ali tek što je minuo jedan sat, kad Andriju glasna na buka iz sna probudi, te ga poznati glas pozivaše u pokrenju odaju. Jedva što je prešao preko Praga, dokrade se notar Nikola Milacog vratima, te ih zabravi, na što se urotnici oboriše na Andriju da ga zadave, jer su vjerovali da mu je mati dala čudotvorni prsten koji ga brani od dotrova i mača. Međutim, čim je Andriju minula prva smetnja, otme se on svojim neprijateljima i poteče prema svojoj spavonici da pograbi oružja. Vrata međutim nađe zatvorena, a Ivana, koja je dobro čula što se događa, niti se mače da ga spasi, čime ona su krivnju na sebe svali. Andrija pohita drugim vratima, a i ta bijahu zaključana. Sada stada on vikati za pomoć, ali na njegovo zapomaganje dođe samo do ilja iz koja pa također vapijaše iz svega grla, ali uzalud. U to se ubojice ponovno oboriše na svoju žrtvu. Bertrand pograbi Andriju, odvuče ga s pomoću drugih do prozora, s kojeg se gleda na vrt, sveza mu uzicu oko vrata, zadavi ga i baci lešinu u vrt. Ludovik je odlučio kazniti ubojice svog brata. Kako nije mogao od Dženove ili Venecije dobiti brodove za prijevoz vojske do juga Italije, morao je kopnom dužim putem krenuti prema Napolu. Kako je prolazio Italijom, njemu su se pridruživali vitezovi i plemići, koji su se stavljali u njegovu službu kako bi mu pomogli osvetiti brata. Na čelu vojske, Ludovik je dao nositi veliku crnu zastavu, na kojoj je bio lik njegovog zadavljenog brata. Uči će sa vojskom u Napoljskom kraljestvu, poglavito nakon sklapanja mira a, sa Venecijom i ostvariće vojni uspjeh. Međutim, svi di uspisi, a, nažalost, u Napoljskom kraljestvu biće kratkog vijeka. On će uspjeti, uspjeti dakle, a, pohvatati a, veći dio zavjerenika. A, uspjeti će osvjedočiti se da Karlo Drački nije bio uključen u cijelu tu priču, što će onda Karlo Dračkoga kada 70. godina u principu dovesti i na hercešku poziciju a, u Ugrsko hrvatskom kraljestvu, ali u krajnji, krajnji doseg, dakle, tih ratova u Italiji, to jest na jugu, dakle, na Poljskog iako će biti, dakle, veliki vojni i politički uspjeh neće biti dugog vijeka, jer jednostavno preskočiti Jadranski baze nije bilo tako jednostavno i fizički biti prisutan čitavo, čitavo vrijeme, dakle, tamo. S druge strane, nakon isteka primirja, koje je Venecija čitavo dakle, razdoblje, to je razdoblje kada je 1348 skopljen mir, pokušala pretvoriti u trajni mir, nije uspjelo se i sa istekom primirja Ludovik će krenuti prije svega sa, sa Plačiničkom vojskom, krenuti na, na Veneciju, udarit će ponovno je Venecija najosjetljivija, to je teraferma, dakle, njeno neposredno zaleđe. Prode, prode opće neće pokušavati osvati dalmatinske gradove, nego je direktno krenuo dakle, na, na, na samu presvjetlu i prisjelit će da 1358. godine, 18.2. potpiše se a, znameniti Zadarski mir, kojim će se Venecija na vijeke vijekova odreći svih svojih prava na Dalmatinsku obalu od Kvarnera do Drača. Naravno, nažalost, ni a, doseg tih uspjeha, iako u tom trenutku se činio trajan i zapećeće, neće, neće biti takav. Mirom u Zadru, Ludoviko je uspjelo ono što nije uspjelo niti jednom vladaru od antike. Pod jednom je krunom, on Dalmaciju sjedinio s kopnom u jednu veliku političku cijelinu. Ludovik je vladao čitavom Hrvatskom i Dalmacijom, od Trsata do Dubrovačke republike. S novim je prostorom Ludovik dobio i nove plemiće. Većina njih ušla je u službu mladog kralja. Nada Klajić piše... U vladanju Hrvatskom Ludovik se oslanja prije svega na svoje banove, a zatim na svoje vitezove dvorjanike, kojih se broj nakon 1358. i povećava. Među njegovim vjernim i dragim vitezovima nalazi se i lički knez Novak Dizislavić iz plemena Mogorović, koji bez sumnje i ranije pomaže mladom vladaru pri osvajanju ličkih utvrda, jer već 1352. drži u kraljevo ime počitelj. Izdavajući 1352. Novaku posebnu povlasticu, Ludovik osobito hvali naštvo njegova oca Petra, koji je u boju pod Zadrom i poginuo. Novak prati kralja po svim bojnim poljima. Uz njega je u Napolju, a zatim ide s njim u Rusiju i Litvu. Novak Dizislavić bio je samo jedan od plamića koji su za Ludovika ratovali po cijeloj Europi od Rusije, Litve i Poljske, do Napolja i Srbije. Dijek plemića Ludovik je odredio za službu u Mornarici. Ako je htio zadržati Dalmaciju i obraniti ju od Venecije, Ludovik je morao sagraditi i opremiti Galije. Ludovikov pokušaj izgradnje snažne mornarice osujetila je sama Venecija. Ona je pored toga blokirala trgovinu dalmatijskih gradova sa svojim lukama i na taj način nastojala kazniti gradove koji su prihvatili vlast Ugrsko-Hrvatskog kralja i na taj način smanjiti kraljeve prihode. Na kraju, Ugarsko-Hrvatsku mornaricu činilo je samo nekoliko galija, koje su naoružali i opremali zadarski patriciji, predvođeni Ludovikovim admiralom Jakovom Šubićem. Nakon rata s Venecijom, Ludovik je ušao u niz drugih ratova. Ugarski vlandari imali su još od 13. stvari kraja 12. pa onda 30. sljedeće konstante probleme sa Bosanskim kraljestvom, a to je Bosnom kao banatom, dakle, a onda i kasnije od 390. godina i kraljestvom. Problem je bio taj što s jedne strane postoji ta nekako krivo vjere, s druge strane taj nejasan odnos što to znači rex rame koji se nalazi dakle u sastavu naslova ugorskog hrvatskog vladara. Činjenica je da, da su bosanski vladari više manje bili vazali ugarskih vladara, a, ali taj odnos nikad nije bio do kraja jasno izražen. Ludovik će to pametnim ženidbenim potezom, dakle, uzavsi za ženu Elizabetu Kotromanić, riješiti. Jednostavno, će Bosanskog bana za sebe, bez obzira na dakle, one njegove ranije, dakle, eskapa, ajmo to nazvati eskapade, vezano uz mijenjanje savizništva. Za svoje vladavine Ludovik je učinio ono što se moglo. U principu napravio je moćno kraljevstvo. u tom trenutku najmoćnije kraljestvo u Europi jedino bi se dakle ono moglo, moglo dakle francusko to je englesko kraljestvo s tim, ali oni su u tom trenutku uhvaćeni u, u kovitlac rata onog takozvanog stogodišnjeg rata, pa onda jednostavno nisu mogle mogli parirati. Ludovik će jednako tako biti vrlo aktivan i na području dakle Balkana, jer će u principu naslijediti vrlo aktivnu politiku, politiku svoga oca koji je dakle uspio mačvanski banat vratiti pod vlast uh, ugorskog hrvatske vladara, jer je svoje vremeno sarpadajući dali ga na upravljanje srpskim vladarima, uh, srpskim on će to uspjeti uh, dakle, vratiti i u principu već Karlo Robert će dovesti situaciju pred, gotovo, pred gotovo čin, a Ludovik će to i dovesti do kraja, da će Srpski vladari u principu postati vazalni vladari ugarsko hrvatskog kralja što će onda kasnije samo Žigmundu omogućiti onaj procvat kraljinske vlasti u jednom trenutku bez obzira na, na širinu vojnog njegovog angažmana i na činjenicu velikog broja vojnih neuspjeha. Ali će dakle na Ludovikovoj slavi i čak i njegov nasljednik Žigmund Lukseburski lagano ploviti kao veliki vladar i uspjeti se čak pred krajem svoje vlasti dokopati i carske kroni. Na vrhuncu svog vladanja, Ludovik prvi veliki vladao je ogromnim prostorom od Baltičkog do Jadranskog mora. Kazimir III. kralj Poljske umro je bez muških nasljednika. Pred smrt imenova je Ludovika za svog nasljednika. 17. studenog 1370. Ludovik je okrunjen za kralja Poljske. Udovik je ratovao i na jugu Italije. Nakon što je osvetio brata, ponovno se uplao u sukobe u tom dijelu Europe tijekom takozvane zapadne šizme, koja je počela 1378. i potrajala do 1417. Tijekom te šizme postojalo su ponekad dvojica, a ponekad i trojica papa. Svaki od njih imao svoj dvor, svoje kardinale i biskupe. Tijekom tog rata pomogao je Karlu Dračkom da osvoji napulj i da s prijestolja izgura kraljicu Ivanu. Upleo se i u treći rat s Venecijom. Godine 1372. Padovanski vladar Franjo Karara počeo je rat s Venecijom. U njega se uplao i Ludovik, kojemu je smetala mletačka kontrola Jadrana. Međutim, Ludovikova vojska pod zapovjedništvom Stjepana Lackovića doživjela je težak poraz. Novi sukobi izbili su četiri godine kasnije, kada se pod kozna koji put sukobljavaju genova i Venecija. Ludovik koristi prigodu i objavljuje Venecije rat. U početku Venecija niže pobjedu za pobjedom. Nada Klajić pišu. Međutim, mletačka mornarica doživljava pod zadrom težak poraz, pa odlazi pred Trogir da ondje dočeka Dženoveško brodovlje. Lucijan Dorija, zapovjednik Dženoveške mornarice i Banska vojska pod Nikolom Sečom zatvaraju ulaz u grad i zapovjednik mletačka mornarice Viktor Pisani gubi pod gradom mnogo ljudi. Pizani se zatim povlači i pred pulu, kamo je otplovio i Lucian Dorija. U odlučnoj bitci pred pulom Dorija doduše gubi život, ali njegova je mornarica izvojevala sjajnu pobjedu. Još veći poraz doživljava mletačka mornarica kod Kiođe i kraljica Jadranskog mora spremna je prihvatiti najteže uvjete. Ugarsku vrhovnu vlast i godišnji dana kod deset dukata. No dok saveznici oklijevaju, Venecija se oporavlja i ratna se sreća okreće u njezinu korist. Ludovik je u tom ratu mogao uništiti Veneciju. To nije uradio. Naizgled je mirom u Torinu dobro prošao. Dobio je nazad pod svoju vlast grad Kotor. Zadranima i drugim dalmatinskim gradovima dopušteno je u idućih 20 godina uvesti iz zemalja Ugarskog kralja robe u vrijednosti od 25.000 dukata. Zadrani dobivaju pravo na četiri petine te svote, ostali dalmatinski gradovi dijele preostalu jednu petinu. Venecije je zabranjeno trgovati s lukama ugarsko hrvatskog kralja koje su ograđene lancem. Kralj godišnje od Venecije trebao primiti 7000 dukata. Ali Venecija je ostala na životu i zadržala je monopol na trgovinu soli sjeverno od Riminije. Dakle, za malenu svotu novca Ludovik je prihvatio znatno ograničenje dalmatinske trgovine s tim nisu bili zadovoljni gradovi u Dalmaciji. Za vrijeme svih tih brojnih ratova na krajnjem jugu europe učvrstila se nova sila. Još 1415. godine Osmanlije se nisu činile tolika opasnost u očima onodobnog svijeta. Naime, Osmanlije su jedna sasvim, drugi svijet, sasvim drugačija vojna kultura. Viteško društvo srednjega vijeka u principu, s obzirom na biteške kodove onog vremena, dakle taj neka to Hajmut vojni kodeks, uistinu se smatrali superiornima. Nočinica, činjenica da da Osmanlije su izuzetno vještim politikom, korištenjem slabih strana dakle europskog vojnog sustava, europskog dakle općenito feudalnog sustava i sustava dakle međusobnog odnosa krajskih kuća, jednostavno su to iskoristile i nametnule se kao nova superiorna sila. Evropa će toga postati, u, puno, u punini svjesna tek nakon pada Bosanski haista čak ni dakle ona nikopoljska bitka gdje su stvari stvarno pošle nizbrdo strašno, jednostavno nije polučila da u europskom, u europskom dakle nekakvom viđenju a, nekakve budućnosti i velike politike da Osmanlije bi trebale predstavljati nekakvu ozbiljniju opasnost. Postojilo je tu, dakle, između oslog iskustvo uh, mungola 1240. godina, koji su došli, prošli nešto, su zadržali nešto. Su po... U europskoj svijesti dugo vremena je takva slika funkcionirala. Dakle, to je snažna sila, ali oni su niži od nas. Pokazalo se nešto sasvim, uh, sasvim, sasvim drugačije. Dakle, spočitavati Ludoviku. Ludovik je ušao, dakle, u nekakve aranžmane, kao što će ući i, i, i Matija Kori u nekakve aranžmane. Dakle, zaustavljene te, te priče, ali dok nije na granicama na direktnim granicama njegovog krajstva, u uistinu on ima i drugih stvari s kojima se bavi jer, a, jer je njegovo krajevstvo je uistinu ogromno. Ne? Tako da spočitavati, ispočitavati Ludoviku ne, neki jači angažman protiv Osmanlija ne bi bilo u potpunosti pošteno osim toga ako bi on želio se u to uključiti mora je onda zgaziti nekoliko drugih europskih ajmo to nazvat, političkih entiteta da bi došao u mogućnost dakle pravog sraza sa osmanlijama. 11. rujna 1382. godine, u 56. godini života, umro je Ugrsko-Hrvatski kralj Ludovik I. Nakon 14 godina, jednog mjeseca i 12 dana, umro je taj kralj kojeg su nazvali Velikim i koji je vladao golemim prostorom od pribaltičkih zemalja i Poljske do Jadranskog mora i Bosne. Pet dana nakon njegove smrti sahranili su Ludovika I u Stolnom bijogradu u kapelici koju je sam dao sagraditi. Njegov životisac napisao je da je za njim bila tolika žalost da su svi oplakivali njegovu smrt kao da su sami umrli. U trenutku kada ludovik umire, on umire bez mu, direktnog muškog nasljednika. Dinastija živinaca je velika. Unutar nje postoje problemi, dakle, oko samog nasljedstva u Napolskom kraljestvu iako to, dakle, je donekle riješeno u godine. godini. da se problem koga postaviti? Da li prenijeti, prenijeti, dakle, vlast na žensku liniju, dakle, konkretno Mariju jer je Hedviga otišla, dakle, na sjever, a u toj cijeloj priči pojavlja se onda Elizabeta Kotkotrobanić koja se ne želi odreći uloge kraljice majke. I svoju, dakle, svoju kćer preko nje pokušava, dakle, različitim dvorskim spletkama osigurati vlastitu, vlastitu promociju dok u principu organizaciju vlastite vlasti nastaviti na, na neki način politiku a, svoga muža. Naravno, u muškom viteškom društvu vlast žene baš ne prolazi osim kao dakle osobe preko koje će se prenijeti vlast na nekog muškom. U, u takvoj situaciji u principu Elizabeta pronalazi kandidata preko kojeg bi mogla, dakle, svoju čer, a onda i samu sebe. U prvi plan to je Živun Luksemborski. No dio plenstva traži među živućima žuvincima moguće kandidata. Najbolji kandidat se pokazao Karol Drački, koji je već bio i herceg, ima iskustva u upravljanju kraljestvom i u principu i bio je sklon politici umrlog vladara. A njega se dovodi na vlast, međutim, dio plenstva, koji je dakle, svoje, svoje dakle pozicije poglavito pri samom dvoru zaradio dakle, uz, kroz dobre odnose s kraljicom, a kraj u principu koristi ono što je već izmisl, u principu izmislili su dakle njen svekar i a, dakle muža, to je ta doneceno plenstvo, jer osigurava da dakle, kad dio plenstva da bude na njenoj strani bez obzira što će u prvi mah biti Karl Drački okrunjen, on, njegova vladina neće ni godinu dana trajati, ona će uspjeti, dakle Elizabeta će uspjeti kroz dvorske spletke osigurati u bojstvo Karla Dračkog što će onda dakle velik otpor onog dijela plemstva koje je podupiralo dakle tu mušku liniju nastavak muške linije anžuvineca Nakon smrti Karla Dračkog u ugarsko hrvatskom kraljevstvu počeće građanski rat koji će potrajati skoro četvrt stoljeća u tom ratu kraljevstvo pada u stanje kaosa. Stara neprijateljstva se razbuktavaju, stvaraju se nova. Gradeci Kaptol od svog svog osnutka stalno u stanju sukoma. I za vrijeme kraljevanja Ludovika Velikog, biskup Kaptola ratovao je s građanima gradeca. Franjo Buntak u povijesti Zagreba piše. Nižu se neprijateljstva, napadi i krvoproliča svake vrste. Kaptolski ljudi provaljuju u gradsko podgrađe. Basaju u plamen i do temelja spaljuju cijelu njemačku ves. S naoružanim družbama po nalogu kaptola upadaju u kuće, osobito u podgrađu kod svetog Martina, pa smrtno ranjavaju i ubijaju mirne građane. Navaljuju na njih i na cesti i po bijelom danu. Hvataju ih, muče, pljačkaju, ubijaju ili bacaju u tamnicu. Tu ih ucijenjuju tražeći velike otkupnine. Na putu u grad, usred dana napadaju žene i djevojke. Sam kaptolski sudac s navružanim kanoničkim slugama pred gradskim vratima strelicama navaljuje na svatove, ubija mladoženju, a mladu bi oteo da nisu spasili svatovi nju i sebe sretnim bijegom u grada. S izbijanjem građanskog rata stvari postaju još gore. Gradec staje na stranu kraljica, kaptol pod vodstvom biskupa Pavla Horvata staje na stranu pobornika Karla Dračkog krajem 14. stoljeća stanje je tako teško da se više nitko ne usudi kretati izvan utvrda i zidina. Građani gradeca upadaju u biskupski grad, temelji toga pljačkaju, a na badnjak 1391. sam biskup koristi popum toranj kako bi lumbardama bombardirao gradec doći će do građanskog rata u kojem će se dakle Ugarsko i hrvatsko plenstvo naći podijeljeno, dio hrvatskog ugorskog plenstva koji će podupirati dakle u principu Anžuvinsku, dakle mušku anžuvinsku liniju će pronaći e, veliku potporu u bosanskom vladaru, to u vladarima budući da, da, da je sukob trajao nekoliko, dakle, nekoliko desetljeća, pa će dakle doći do jednog velikog građanskog rata u kojem će Živ luksemburski se jednom dakle čvrstom rukom u prvi mah, Admitov može čak nazvati i suludom hrabrošću obrušiti na osvajanje dakle, ugorskog hrvatskog prestolja, a kasnije s vremenom postati svjesan da tu ne, ne može samo gruba i sirova sila dakle, osigurati, osigurati vlast, a onda i diplomatskim vezama pokušavajući dakle osigurati, osigurati potporu unutar samog ugorskog, unutar samog hrvatskog plenstva, čak u jednom trenutku naći će se i uhapšen, grosječno kao Karlo Robert, prisiljen dakle da abdicira na neki način, ali će uspjeti dakle principu do početka 15. stoljeća osigurati podršku najvećih dijela Ugarskog i Hrvatskog plenstva, a onda polako pokušavati skršiti otpor. Njegova vlast se proteže i više od Ugarskog Hrvatskog kraljestva. Pokušao se, dakle, u principu nametniti kao vladar u svim zemljama koje je, dakle, Ludovik držao. Skoro pa da će u tome i uspjeti, za samo zalazku svoje vladavine 430. godina, a on će uspjeti se uzdići i na, na dakle, na, na carski tron, ali, u principu, njegova vladavina, iako će, dakle, iako je bila obilježena neki način, restauracijom kraljske vlasti, nužno je dovela do, do u biti, erozije, obrambene moći i e, financijske, dakle, financijskih sposobnosti ići samo kraljestvo. Godine 1385. zagrebački biskup Pavel Horvat došao je napulj kako bi kralju Karlu Dračkom ponudio krunu Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo. Karlo Drački prihvatio je poziv da se okruni krunom ugarskog hrvatskog kralja. Sredinom rujna 1385. dok se spremao na put preko Jadranskog mora, Karlo je navodno skovao ovaj plan. Poči će preko mora i na put povesti svog maloljetnog sina Ladislava. Ugarskoj i Hrvatskoj sredi će stanje okruniti se za kralja i onda predati kraljevstvo u ruke svom sinu Ladislavu, a on će se vratiti u napulj kako bi izašao na kraj s francuskom prijetnjom i s papom koji ga je proklao. Ali s tim se planom nije slagala Karlova žena. Vjekoslav Klajić piše. Spazivši kraljica da sin ide s ocem, gotovo pomahnita i ogorčene navali na kralja. Oj, najluđi od svih otaca, zašto vodiš sina u očitu smrt? Ako se ti ne bojiš smrti, koju ti svi proriču, pa ako ti nije stalo za sebe, smiluj se barem meni i ostavi mi tužnoj sina na utjehu. Ja ću inače raspletenih kosa poletjeti u grad i čitav puk uzdišući i jadikujući moliti da mi vrati sina, što si mi ga oteo. Kralj je navodno zaprijetio da će kraljicu baciti u more, ali ona nije željela pustiti sina na put. Na kraju Ladislav je ostao u Napolju, a Karlo Drački se uputio preko Jadranskog mora u svoje novo kraljevstvo. U tom kraljevstvu, 7. veljače 1386. godine, peharnik Blaž Forgač udari će ga buzdovanom u glavu i tako mu nanijeti smrtnu ranu. Njegovom sinu Ladislavu ponudi će plemići ponovno krunu Ugrsko-Hrvatsko kralja. Ladislav Napoljski je u principu sin Karla Dračkog, nakon što je 1386. ubijen Karlo Drački, došlo je dakle do sveopće gungule dakle, u kraljevstvu do, do, do totalne feudalne anarhije. Dio plensta podržava Elisabetu i njenu dakle političku opciju, koja se u principu dijeli na dvije političke opcije. Dakle, sama elizabeta i Elisabeta plus Marija, to jest tada još uvijek zaručnik, zaručnik Žigmund, a dok druga opcija, dakle, traži novog kandidata. I novi kandidat je relativno brzo pronađen, samo što je jedina mana, mislim jedina mana, mana mu je bila što je bio djete, ljetanje. Tako da u principu i taj dakle, opcija zagovornika muške anžulinske linije pronalazi Vladislava Napoljskog, koji je dakle u principu naslijedio Karla Dračkog na, na poziciji i kralja Napoljskog kraljestva. On će dakle 1403. uz dakle, brojne peripetije u će se dogoditi da će se ta dakle anžovinska strana u jednom trenutku sasvim povući u Bosansko kraljevstvo. Pa će u jednom trenutku uspjeti, uspjeti dakle, se izdići van. 1403. uz veliku u principu pomoć jedne osobe koja će biti, to u engleskoj historiografiji se naziva Kingmaker, dakle stvorac kraljeva. Jedna osoba vrlo slična u principu i po svojim dakle, sposobnostima i moći i porijeklu, slična Pavlu Šubiću, dovesti će Ladislava napusluga, to je bio dakle Hrvoje Vuč-Hrvatinić vojvoda do njih kraja. Uz njegovu, prije svega njegovu pomoć 1403. godine do, bit doveden iz Napulja Vladislav Napuljski biće krunjen ne znam kojom krunom biće će krunjen dakle, za kralja hrvatske budući da je bio svjestan da, da ne može dakle prostor kojim vlada je vrlo, dakle teritorijalno vrlo skučen same njegove godine su ga onemogućavale u činjenici da fizički se postavi na čelo vojske, prerogative svoje vlasti najvećim dijelom da će u ruke Hrvoje Vučića Hrvatinića, koji će u njegovo ime onda dakle u principu pokušavati ostvariti, to jest, realizirati namjensku vlast godine 1301. na Ugradsko-Hrvatsko prijestelje došao je Karlo Robert, prvi žuvinac On je nizom reformi ustrojio jedno posve novo kraljestvo. Zadnji Arpadovići skoro su uništili to kraljestvo. Karlo Robert ga je ponovno podigao, do na drugim temeljima. Nada Klaić u knjizi povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše da bi bez tih reformi Hrvatska nestala i prije dolaska Osmanskog carstva na njezine granice. Karla je na prijestolju naslijedio njegov sin Ludovik, koji je zaradio i nadimak veliki. Nakon njega nastupio je građanski rat dug skoro četvrt stoljeća. Tijekom tog rata zadnji Anžuvinac koji je došao na ugarsko hrvatsko prijestolje odlučio je barem nešto izvući iz titule Ugarsko hrvatskog kralja govori dr. Gordan Ravančić s hrvatskog instituta za povijest. I 1409. godine potpisati će onaj neslavni uh, ugovor kojim će sva svoja prava na Dalmaciju kao i sve teritorije kojima je kao fizički upravlja, a to neće biti veliko, to je dakle u principu okolice Zadra i otok Pag i nešto dakle, prema onom onom što se danas zove Karinsko more, u principu će se odreći dakle, svega u korist Venecije teritorij koji je prepustio Veneciji nije nešto posebno značajan osim samog dakle, grada Zadra. Ali činjenica da se odrekao svih kraljevskih prava kao legitimni Vladar da će legitimitet Veneciji da do otprilike jedna tisuća četiristo godine restaurira svoju vlast na, na istočnoj adarskoj obali što će tijekom dakle drugog desetljeća su stoljeća velikim dijelom obilježiti i Vladavinu Žigunda Luxemburskog koji će se pokušati kroz dva rata nametnuti Veneciji, pokušati napraviti ono što je napravio Ludovik Anžuvinac, dakle vojno prisiliti Veneciju da, a, da uzmakne i da se odrekne tog prava koje je sad Venecija napokon imala papir temeljem kojeg je mogla reći mi smo kupili ta prava što do tada nije bio slučaj, a, jednostavno neće u tome uspjeti. Poštovani slušatelji, slušali ste povješ četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povješ četvrtkom za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Luka Pavelić, a u i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetu na adresi www.hrt.hr kosacrta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.